apostoluen eginak liburutik. Egunaretan, Saulo, Jerusalemera elduzanean, ikasleekin alkartu guran ebilan. Baina bildurreutxoen danek. Eze benetaz inesten benetan ikaslezanik. Orduan, Bernabek Saulo beragaz hartu eta apostoluei aurkeztu eutzen. Konta behutzen, zelan Saulok damaskora bidean jauna ikusi eban helan berba egin hutsan jaunak eta zelako ausardiaz itzegin eban Damaskon Jesusen izenaz Ordutik apostoluekin batera ibilio izan Saulo Jerusalemen Jaunaren izenaz ausardiaz berba eginez Greko iskuntzako juduekin ere berbetan eta eztabaidan jarduten eban baina honek Saulo hilteko asmotan ebiltzan Benideek hori jakitean Zesareara eben eta handixik tarsora bialdu Elisea bakean bizizan Judea osoan Galilean eta Samarian Jaunaganako leialtasunean bizizan Eta eregiz eta ugalduz joian Espiritu santuagandiko adoreari esker Jaunak esana